Allahu hannasir Ye, yeah, wone kwamba Mwenyezi Mungu kwenu vilioomo katika ardhi na amemlikebusipitazo baharini kwa amri yake na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Wa hu na kisha na kisha hakika mwanadamu hana fadila Likuli ummetin jaalna man sakanhum nasiku Fala yunaziunnaka fil amu Wadiu ila Rabbik Inna hudan mustaqim Kila umma tumiwajialia na ibadazao wanazo shika. Basi uwasiso zani nawe katika jambo hili Na waite watu ukuendea kwa wako mlezi. Hakika wewe uko kwenye wongofu ulio Wa lillahu, Na waki kujadili basisema. Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnare atenda. Allahu ya hukumu bainakum yawuma al-kiyamati Kima kuntum fi taptalifun. Mwenyezi Mungu watahukumu bainayenu sike kiyama Katika hayo mnayofitalifiana. Alam ta'alam anna Allah ya'alamu ma fissamai wal-ardu Inna fi kitab Inna thalika ala Allahi yasith yeah, Je, ujui kwa mba mwenyezi mungu aneajua yaliyomo mbinguni na katika ardhi Hakika hayo ya kitabuni Hakika hayo kwa mwenyezi mungu ni mepesi لسلطان وما ليس له به علم badala ya ambavyo shia ushahili, na ambavyo hawana ujuzi navyo na hawatakuwa na تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 115. يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا 116. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم 117. الله الذين كفروا Na wanaposomewa waya zetu zilizo wazi utaona chuki katika nyuso za wali okufuru. Ukaribia kuwavamia wale wanaosomea hizo ayazetu Sema, ye, ni kwambieni alio mabaya zaidi kuliko haya Ni moto, mwenyezi mungu amewahidi wali okufuru, na ni marudio mabaya hayo Allahu Akbar Allah la ila ila allah Ewe mwenye akili huangalia onekanaayo kwa macho ya uwezo wa Mwenyezi Mungu ukaona na viwasahinisia watu wote kuna feika na ardhi na yake na akawatingane bahari za kuendea ndani yake mlikebu kwa mujibu apenda yeye Na akazishika sayari zote ziliomuangani kwa kudra yake, hata tisikose mpango wake, au zikangukia kwenye ardhi isipokuwa kitaka kwa mapenzi yake. Hakika, mwenyezi mungu alitakasika ni mwingi wa huruma na rehma kwa wake, Kwa hivyo, hame kila kilanjia za maisha mema, basi baada ya haya yote, hamu msafini ya yeye kwa kumshukuru na kumuabudu, Ye, yeah, huoni kwamba mwenyezi mungu wa mvithalilisha kwenu viliomu katika ardi Na mmerike buzi pitazo bahari ni kwamri yake Na amezishika shika mbingu juu ya ardi ila kwa yake Hakika mwenyezi mungu ni mwenye huruma kwa watu mwenye kurehemu Aya kufu inakusanya maana za kisayansi za ndani Mbingu ni kila kejo juu yetu Inaanza kwa kuifuni ardhi kwa hewa tena kwa anga tena kwa vyombo vya mbinguni vinavyotoa mwanga kama nyota na kadhalika na visiyotoa mwanga wake mwenyewe kama mwezi na sayari nyingine na nyota mkia na vumbi na ulimwengu na kadhalika Vyote hivi vinakuwa vilivyo na vinashikana na kwa athari ya nguvu mbalimbali mbali. Muhimu wa hizo ni mvuto na nguvu inatokana na kule kuzunguka kwao Kali mapenzi ya mwenyezi mungu na huruma zake kwaja wake kuwa wakatenngeneza kifuniko cha angani kina namna zaghai mbalimbali ambazo ni dharura kwa hai. kama pia na walinda wakazi wa duniani na mianga na vimondo na kadhalikavinavyozunguka angani na ambavyo vinapokaribia kwenyeardhi huungu wa kabla viyafika chini, na katika mapenzi yake na rema yake mwenyezi mungu, Ni kuwa hivyo vimondo vinavyoanguka kwenye ardhi ni nadra sana kutokea na utokea mahala usipoka watu jambo hili la dhahiri laonyesha huruma na rehma Mwenyezi Mungu kwa waja wake na hayo yatilia nguvu na kusadikisha kauli yake Mwenyezi Mungu na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardi, ila kwa dini yake hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu mwenye kurehemu Na hie hie ndi uhai, kisha na kufisheni muda kamuda wenu Kisha tena, ata kufufuweni siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo Hakika mwanada mungu baliane ema zote hizi na ushahidi wote huu ni mwingi wakumkata mwenyezi mungu na kuzikatane ema zake alizomba Tumewajalia katika kila umma waliokwisha tangulia wawe na sharia zao maksusizi na zama zao, za kumuabudia mwenyezi mungu mpaka zinapokuja futu na nazijazo badai. Na kwa hivyo, tumi watu wako waewe nabi wawe na sharia ya kumuabudu mwenyezi mungu mpaka siku ya kiyama ilivyo kuwa hivyo ndiyo ambri yetu na mpango wetu basi hao wanojia kwa dini zao zizopita hai wafali wao kutia mkazo katika kukupinga wewe kwani hakika sheria yako wewe imefuta sheria zao basi ziishughulilishe na na nao. Na weendelea kuwaita watu wewende kumla wako mlezi kwa munyibu wa unazopewawahhi anfununuo, hakika wewe unafuata mugofu lionyoka wa m wakom lezi. na wakishikilia kuendelea kujadili, Basi, wachilebali na wambie mwenyezi mungu anajua zaidi viti novenu na malepo mnaustahiki. Mwenyezi mungu atahukumu baina yangu na nyinyi siku ya kiyama, katika hayo mna na nami. Hata mlipatha wabu waliongoka na hata muadhibu waliepotoka. Ewe mwenye kili, kuwa ujuzi wa mwenyezi mungu ume kusanya kila kila, kila mwambinguni na duniani. Hapa na kitendo cha hao wa shindane chofichika kwake Vyote hivyo vimekwishi andi katika ubao lehifadhiwa Yani laotman mafuz kwani kujua kwake mwenyezi mungu Na kuzidhi miti kwake Ni kazi nyepezi kabisa kwake Na washirikina huwabudu Badela mwenyezi mungu masanamu Na watu ambao hae kuteremka Hoja yote ya kuwabudu wao Katika kitabu cha binguni chochote Wala wao Hawana ushahidi wao wote wa kuingia kilini lakini wanafanya yote hayo kufuata pumbao na mila tu wala hawa washirikina waliozidhulumu nafsi zao na wakati za Hawa akilizao hawatapata msaidizo kwa nusuru na kuokinga na adhabu ya moto siku kiyama kama wanavyojidai Ewe nabi hawa washirikina mtu akiyosoma wa aya zetu zisozoazi Na mfarzo ndani ya kemno shahidi wa kweli wa hayo na ubaya wa ibada zao utaona katika nyuso zao kadhabu na chuki na waja hata inakaribia kwapelekea kutaka kumuwa huyo anayesomea ewe nabii wambie kwa kuzindua na kuwaonya je mtanisikiliza ni aliyokuwa aliokuwa mabaya zaidi kuliko hiyo chuki na kuunguza Ni moto ambao mwenyezi mungu wa mewahidi walio kufuru kama njini sike kiyama Na hapa na mshombaya na makazi maovu kuliko hayo